für und der Fahrschule Leider erreicht uns Ihr Anruf außerhalb unserer Öffnungszeit. Wir sind wochentags zwischen 10 und 18.30 Uhr für Sie da. Wir bringen Sie demnächst mit dem auf die geometrische Fahrtrüfung. 115. Informationen dazu finden Sie unter www.ajuna-os.at 57. Sie hören folgende Nachricht auf Ihrer Mailbox. Ja, hallo, hier spricht Fischer. Ich habe Ihre Anzeige auf www.einstein.com gelesen wegen einer Mitfahrgelenheit von Berlin nach Dien. Sie fahren ja am 30. Juni. قومین لهو فان Nummer 58 Im Radio können Sie folgende Detailungen. An diesem Wochenende findet wieder der Schalter Stottslauf statt. Sie haben nur die Möglichkeit, sich direkt an den Nachmeldeschaltern zur Teilnahme anzuwenden. Der Nachmeldeschalter für sämtliche Häuser ist am Samstag ab 10 Uhr bis zum Abend geöffnet. Auch am Sonntag sind noch ab 7 Uhr bis eine Stunde von dem Start Nachmeldung möglich. Das geht gerade nicht die Anmeldung zum Halbbartag. Dies ist nur am Samstag möglich. Nummer neunundfünfzig. Am Flughafen hören Sie folgende Durchsage. Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Flüge: Buche auf Air Berlin Flug zwölf von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Geplanter Abflug 13.20 Uhr. Aufgrund verspäteter Ankunft des Flugzeugs verzögert sich der Abflug voraussichtlich um 25 Minuten. Das Boarding beginnt um 13.15 Uhr, Gate 27. Flug Elberlin 12.33 nach Palma de Mallorca. Abflug voraussichtlich 25 Minuten verspätet. Wir bitten Sie, diese Änderung zu entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis. Vielen Dank. Wir suchen eine Jugendbuchmessle und hören folgende Durchsage. Ja, so Die Leute unsere Gäste noch einmal daran erinnern, dass in 15 Minuten im Leserecht im HBG eine spannende Gesprächsrunde beginnt. Jeweils zwei Experten aus der vivo und dem Sprechen über die Zukunft des Buches? Wie steht es digitaler Bücher und elektronischer Andersformen um die europäischen Verleihung? Digital oder bedroht? Auch Ihre Meinung ist gefragt. Kommen Sie und diskutieren Sie mit unseren Rechtskarten.